Oh أشهد ولا أشهد الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم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 Zahvala pripada Allahu, njega veličamo, slavimo i od njega pomoć i utočište molimo. Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allahu puti na pravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga na stranputici ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedoči da nema drugog Bogosim Allaha jedino koji nema sudruga, i da je Muhammed s.a.v. njegov rovi poslanik. Kaže stvorite svjetova u prevodu značenja ajeta ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana i cijenjena braćo, od stvaranja nebesa i zemlje Uzvišeni Allah je uspostavio način kako će teći vrijeme na Dunjaluku i kako će se čovjek unutar tog vremena kretati. I uzvišeni stvoritelj u plemenitoj knjizi kaže Inna idete šuhuri inda Allahif na ašara šehrani. Broj mjeseci kod Allaha je dvanaest i to je zapisano u knjizi od momenta jevme khalaqa semavati wal ard kada je stvorio nebese i zemlje minha erbaatun hurum od tih 12 mjeseci četiri su sveta mjeseca apostanik sallallahu alaihi ve sellem u predeji koju prenosi Ebu Bekre radijallahu anhu kaže az zemanu qad ke heiyatuhu yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ard fi riymi kruzi ka je Rasul sallallahu alayhi wa sallam ka onoga dana kada Allah stvorio nebesa i zemlju as-sanatu 12 shahran godina ima 12 mjeseci minha arba'atun hurum Od čega su 4 sveta? Salase tun mutawaliyat. 3 1 jedan za drugim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tačno ih imenuje. Zulqa'dah, Zulhijja, i Muharram. i Rajab, Mudharr ali koji baina Jumadi i ova tri ste zapamtili koji su jedan za drugim kako kaže Resul Salve Sallam Zulqade Zulhidje mjesecu kome se obavlja Hadž, Muharrem prvi hidjecki mjesec dakle 11.12. i prvi su jedan za drugim i izdvaja kaže Ređeb koji je između Džumadal Uhra i Ša'bana draga braćo Vrlo je interesantno razmišljati o stvaranju nebesa i zemlje, o uspostavi zakonitosti na Dunjaluku koje je svaki čovjek pametan, ako želi uspje mora pratiti, i posebno računanje vremena i naše kretanje unutar vremena. Svaki dan koji dođe na ovaj svijet, više se nikada ne vraća i bit će svjedokom naših postupaka i naših dijela i zato je značajno posebno kada vidite uzvišeni stvoritelj daje određena vremenska razdoblja koja su vrednija u odnosu na druga. Samim tim dobročinstvo koje vjernik učini u ovim mjesecima, u svetim mjesecima, ima veći stepen i veću vrijednost nego što je dobročinstvo mimo njih. Isto tako grije učinjen u svetim mjesecima ima veću težinu i opasniji je nego grijeh koji se počini izvan njih poslanik sallallahu alaihi ve sellem nas da je najbolji post efdolu sijam ba'da ramadan šehrullah muharram najvredniji post nakon posta mubarek ramazana u mjesecu ramazanu jeste post u mjesecu Muharramu. Wa afdalu salaa ba'da al-farida, salatu leil, a najbolji namaz koji možemo klanjati poslije farz namaza jeste noćni namaz. Nakon što uspješno obavimo određene ibadete i zahvaljujemo Allahu što nam je dao mogućnost, šansu i priliku da u tome uspijemo kao što je na primjer da ispostimo Mubarak Ramazan odmah nakon zahvale Allahu i nakon radosti kroz Ramazanski bajram dolazi nam post šest dana u mjesecu Šabualu. Pogledajte kako lijepo nas poslanje se Selem vodi i ko slijedi njegove upute, naravno kur'anske imperative i upute poslanika, ve sellem, ima tako lijep hod kroz vrijeme, kroz godinu dana. Tamam ispostiš Ramazan, raduješ se uz Bajram, dođe ti post u mjesecu Šebalu. Oni koji se spremaju da idu na hadž da obave petu islamsku dužnost, imaju zulkade, tu su pripreme psihičke, fizičke, materijalne prirode, porodica je sva uključena, džemat je uključen, putuje se i zulhidže kao sveti mjesec, najvrednije što se u njemu može uraditi jeste obavljanje hađa, a za nas, za one koji su kod svojih kuća imali smo priliku da postimo deveti zulhidže, dan stajanja na refatu za koje poslanje soselem kaže da post toga dana eliminiše grijehe male iz protekle i naredne godine subhanallah tamam zakoljemo svoje kurbane učimo tekbiri tešrik, zahvaljujemo Allahu na blagodatima koje nam je podario i na blagodati stoke od koje hran, meso jedemo i kao hranu koristimo i druge koristi od njih imamo prođe tamam taj period evo pogledajte kako nam dolaze poruke Hidžre i evo ga, deseti Muharram. Jeum Ašura. Deseti Muharram koji su posebno jevreji, židovi, obilježavali postom. I kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao u Medinu i zatekao židove da poste upitao je, ma hada Šta je ovo? A oni su rekli: Hadha yawmun salih. Ovo je lijep dan. Yawmun najallaahu bani Israila min aduwwihim fa samahu Musa. Dan u kojem je Allah spasio benu Israilčane od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio. I šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga kaže: ene haqo bi Musa minkum Men je Musa bliži od vas. Nego što je vama. Dakle ja sam u odnosu prema Musa u alejhi salam jer Musa je u alejhi salam je Allahov poslanik. U tom dijelu poslanstva imamo bliži kontakt i bližu vezu i poslanik sallallahu alejhi ve je naredio da se posti taj dan. I oni koji nisu bili zapostili في المتابعة في المتابعة في المتابعة في المتابعة عندما يجب هذه المتابعة يتعطي الى الان لأنه يوم عشورا مزيدا مزيدا ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرر صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عشورا وهذا الشهر يعني شهر رمضان Ibn Abbas radijellahu anhu kaže nisam vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam da sa više želje posti neki dan od ovoga to jest od dana Ašure i od ovog mjeseca to jest Mubarek Ramazan. Mjesec kao cijelina i jedan dan koji se mimo njega izvaja kao dan Ašure. Pored toga što je uzvišeni Allah spasio Musa alaihi selama i njegove sledbenike od faraona i njegove vojske u ovom danu u 10. Muharramu desio se još jedan slučaj hada yawmun u predej koju bilježi Ahmed poslednjem suselnom kaže wa hada yawmun istawat fihi as-safinatu ala al-judiy fa to je dan u kome se zaustavila lađa na brdu Judi pa ga je Nuh postio jer je to bio spas Nuh a.s. i njegovih iskrenih sljedbenika spas čovječanstva, spas ljudskog roda. I u znak zahvalnosti Allahu i Nuh je postio i pogledajte kako je i poslanik sallallahu a.s. i svi poslanici u znak zahvalnosti iskazivali su putem ibadeta svoju iskrenu opredijeljenost da ustraju na pravome putu. Koliko je vrijedan post Dana, Ašure, desetog Muharrama. U Ahmedovom musnedu, nalazi se predaja, u koje postanje sallam kaže aj muslim bilježi, siyam jevmi Ašura ahtesibu ala Allahi en yukeffira saneta leti qable. Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha iz protekle godine. Dakle, ovo sve se odnosi na male grijehe, ako se izbjegnu veliki grijesi, jer za velike grijehe je neophodna teoba ili pokajanje. I ono što je značajno da napomenemo kada govorimo o postu u mjesecu Muharremu ili na dan Ašure jeste da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem savjetovao da se muslimani razlikuju od nemuslimana i da se ne posti samo deseti Muharrem nego da se uz njega posti deveti i deseti ili deseti i jedanaesti ili sva tri dana, 9, deseti i jedanaesti dan. Od Abdullah ibn abba ibn Abbas radijallahu anhu se prenosi da je rekao Hine saame Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallame jevme Ašura wa emera bi sijamihi kalu Ja Rasulallah innehu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa al nasara Ab Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu veli ide poslaniku sallallahu alayhi wa sallam nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ashura rečeno o Allahu poslanice to je dan koji obilježavaju židovi i kršćani pa je poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao fa idha kana al-amul muqbil Allah sunna al-yawm al U narednoj godini ćemo, inša Allah, postiti i deveti dan. Qal felem jatil amul muqbil hatta tu uffija Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam pa on nije dočekao narednu godinu jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam preselio te godine kada je kazao ovu predaju. Dakle, draga braćo, slijedeći sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam i prve generacije muslimana, lijepo bi bilo da preksutra Danas je sedmi Muharram, sutra osmi, a u, su, u, u nedjelju je deveti. Dakle, da nedjelju postimo i ponedjeljak, ili ono me kome to predstavlja e, lakše da posti ponedjeljak i utorak, ili sva ova tri dana, moleći uzvišnog Allaha, da pronađemo taj moment da kroz iskreno pokajanje kroz istinsku predanost putem ibadeta posta zaslužimo čišćenje grijeha iz protekle godine, da zahvalimo uzvišenom Allahu što je spasio svoje poslanike i njihove sljedbenike od njihovih neprijatelja, što je potpomogao svoje poslanike i svoju vjeru, što uvijek pomaže i da ga molimo da i ni budemo u skupini iskrenih, dobrih, Ustrajni vjernika Da budemo spašeni Kroz dunjalučka iskušenja Da nas Allah uzvišeni spasi i Da nas potpomogne Protiv naših otvorenih i skrivenih neprijatelja I da nas svojo milošću Uvede u dženecke perivoje Na sudnjem danu Draga braćo U ovom kontekstu želim Na samom kraju ove hutbe Još ukazati na jednu pojavu O kojoj su nam govorile I neke naše džematlije da ne pamte da je u ovom periodu bila nekada ovakva suša. Uzvišeni Allah da je šansu i priliku čovjeku da čini i dobra i loša djela. Kada bi nas kažnjavao zbog grijeha koje činimo, Ništa živo na Dunjaluku ne bi ostalo. I on to kaže: "Wa law yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhahrha bi Allah kažnjavao ljude zbog onoga što čine, ništa ne bi na zemlji ostalo živo. "Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma", nego im Allah odgađa to do određenog roka. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao da zbog ljudskih grijeha bivamo uskraćeni za nafaku Wa innal abda la rizqa bi dhanbi yusibu I čovjek biva uskraćen za obskrbu zbog grijeha koji počin I u drugoj predaj Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Walaula al-bahaimu lam yumtiru", ida nije stoke, ne bi nikada kišu dobili nego Allah iz milosti prema životinjama, prema stoci, šalje kišu da bi ona da bi imala šta piti i tako u životu opstati. Zato ćemo mi, inša Allah, u današnjoj dovi, džumanskoj, moliti Allaha da spusti svoju milost i da nam pošalje kišu. Da mnogi izvori koji su presušili sada ponovo, inša Allah, dobiju pitku, čistu i korisnu vodu. Ali isto tako je, braćo, vrlo značajno dok budemo učili dovu, dok posebno kada imam na mimberu, da iskreno uputi svako od nas dovu Allahu, da primi naše pokajanje, da mu se pokajemo, da ga molimo za oprost naših grijeha, jer kroz iskreno pokajanje i vraćanje Allahu, Allah spušta svoju milost, jer se Allah raduje pokajanju svoga roba. Utičimo na naše ukućane, na našu porodicu, na članove naše porodice, rodbine, prijatelja, da se pokaju i povrate Allahu, jer svako ko ima oči, ko ima pamet, ko ima uši, ko sluša, gleda, razmišlja, primijetit kako se određene stvari na Dunjaluku mijenjaju, Na gore kada se ljudski rod, nažalost, tako loše i negativno ponaša. I mnogi kažu, to čujemo u razgovoru, kaže kakvi smo i ovako nam je dobro. Ali to je ta milost Allahova koju pruša, pruža i spušta na zemlju, dajući nam šansu i priliku da se povratimo, pokajemo, popravimo i na taj način, inšallah, ta steknemo njegovu milost, njegovu oprost, zaštitu. I zato... Ja pozivam sve nas da danas u našim dovamo budemo što iskreniji i od Allaha molim da spusti kišu milosti, a ne kišu kazne, da e, ukaže milost nama i svim e, muslimanima i svim stanovnicima kugle zemaljske da uputi sve one koji za uputom žude da primi pokajani simonima koji se iskreno pokaju i da oprosti grijehe simonima koji od Allaha mole oprost molim Allaha da promijeni naše stanje na bolje i da promijeni stanje muslimana u cijelom svijetu na bolje amin aku luma sami'tum wastaghfirullaha alazim li walakum walisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huval ghafururrahim وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل